Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.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 Ama bagut. Sodir berhakir Mustafa Rasulillah. Ikhadi bilang Muslimus Siuman ini muliakah Sion? Penyambung kembali kuliah tafsir kita dalam surat Taafat manusia yang satu sebutiaga jingberi konya. Ya itulah yang Allah Subhanahuwataala menguasai Allahi min al-Shaytan al-Rajim. Wain ilya sana min al-Mu'slimin. Jika Allah berkata kepada kaumnya: "Alaatatqoon, ataj'oon ba'la, atadzurun ahsan al Fakzabuh, fainnham la muphzarun, illa aibalillahi al-muqlafsin, wterkna'alaihi fil aakhirin. Salam ala Ilyasin, inna kdzalik najizil muhsinin, innu min aibalina al-mu'minin. Maksudnya dan Sungguhnya Ilyas benar-benar salah seorang Rasul Rasul. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta? Yaitulah Allah Rabmu dan Rab bapa-bapamu yang terdahulu Maka mereka mendustakannya Kerana itu mereka diseret diseretkan ke neraka Kecualilah hamba-hamba Allah yang dibersihkan dan berdosa Dan kami abadikan untuk Ilyas Pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian Iaitulah kesejahteraan Limpahkan ke atas Ilyas Semuanya demikianlah kami berbalasan Kepada orang-orang yang baik Semuanya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman Sekarang masing-masing Mereka usian Mekianlah terjemahan yang saya pilih Dari sahih tersinik bin kasir ini merujuk kepada Nabi Ilyas alaihissalam Kata Adal Muhammad bin Ishaq berkata bahawa Ilyas ni adalah Idris Ini disebut Imam Ibn Tabari yang satu riwayat Ibn Abi Hatim pula meriwakan daripada Allah bin Nasud Beliau juga berkata bahawa Ilyas adalah Idris Ini boleh kita lihat antar sikudubi Begitu juga disebut oleh Abba Haq Dalam kenyataan oleh Imam Ibn Jarir yang lainan. Wahab bin Munabdih pula berkata bahawa Ilyas ini adalah Ilyas bin Yasin bin Finhas bin Al-Aizar bin Harun bin Imran. Maknanya daripada keturunan Nabi Harun. Jadi Allah telah mengutus Ilyas ini yang merupakan keturunan Nabi Harun kepada Bani Israel. Selepas Nabi Alaihi Salam. Ketika itu mereka ni menyebab berhala yang namakan sebagai Baal. Ada setengah mengatakan Baal ni adalah merujuk kepada berhala yang terdapat dekat Baalabak. Baalabak ni satu tempat berkaitan dengan Damsyik. Kalau kita pergi ke negara Arab, kita akan lihat Al-Baalabaki. Baalabaki, Baalabaki ni adalah tempat namanya baal Baalabak yang dekat dengan Damsyik. Dimashq. Jadi di situ Nabi Ilyas menyeru mereka kepada Allah SWT melarang mereka untuk menyembah Baal ni. Raja mereka yang dahulunya beriman, Murtad. Jadi mereka terus menerus berada dalam kesihatan Tak ada seorang beriman Lalu beriman pada Allah Nabi Ilyas telah mohon kepada Allah SWT Supaya ditimpulkan ke atas mereka ni azab Kalau dah degil sangat tak ada peluang sangat untuk Didakwakan tentuan yang dimulikkan usian Dan orang itu memberi bahaya kepada Urusan agama Memang dibenarkan untuk mendoakan Satu perkara yang tidak baik Kecelakaan ke atas mereka Jadi Allah SWT telah menahan hujan Sehingga tidak turun selama 3 tahun 3 tahun Mereka pun mohonlah kepada Ilyas Supaya dihilangkan hukuman tersebut Mereka berjanji Bahawa kalau hujan turun Nanti mereka akan beriman Nabi Ilyas memohonlah kepada Allah Subhanahu SWT Untuk kebaikan mereka Hujan lebat turun Tapi mereka tetap dalam Kemaksiatan, dosa Kedegilan mereka, kekafiran mereka Nah inilah cerita Bani Israel Contohan Nabi Ilyas Lalu Allah memohon Lalu Nabi Ilyas memohon kepada Allah SWT untuk menahan hujan itu lagi sekali. Faqad ila musyliman ini mulia Rasulian. Inilah kisah tentang Nabi Ilyas. Kemudian disebut oleh Allah SWT di sini, Salamun ala Ilyasin. Inna kadzalika najzi al-muhsinin. Ini Ilyasa, Ilyasin, ala Ilyasa bin Akhthub yang hidup dalam bimbingan Nabi Ilyas alaihi salam. Mereka hidup pada waktu yang sama Nabi Ilyas menyuruh Ilyasa untuk pergi ke tempat itu dan ini menyuruh untuk melakukan apa sahaja kerana dia merupakan orang suruhan maka datanglah tuan-tuan ini mulik kepada sias seperti disebut di para ulama tafsir kuda dari api kepada Ilyasa Ilyasa ni kalau disuruh apa pun Nabi Ilyas, dia saya akan ikut datang seekor kuda daripada api Nabi Ilyas telah menyuruh Ilyasa supaya menaikinya Lalu Allah memakaikan pakaian bercahaya dan bersayap kepadanya Lalu dia berterbang bersama para malaikat seperti malaikat Dia masih lagi manusia Tetapi berada di langit Dan juga berada di bumi Ini yang disebut oleh Wahab Ibn Nabi Daripada kalangan ahli kitab Allahuakbar Tentuan-tentuan kisah dia sebut oleh para ulama tafsir Tidak ada maklumat yang jelas yang terperinci Tapi dia sebut oleh para ulama tafsir Contohnya Al-Imam Masyuti Al dalam tafsirnya Ad-Dur Mansur Tabrīb ibn al-Hakīr Ka'ab Rasulullah anhu empat orang nabi mereka ni masih lagi hidup. Ada empat orang nabi yang masih hidup sampai hari ini dua di dunia iaitu Ilyas dan juga Khidir, dan dua lagi di langit iaitu Isa dan juga Idris. Rasulullah ﷺ berkata, empat orang nabi mereka hidup sampai hari ini dua di dunia iaitu Ilyas dan juga dan dua lagi di langit iaitu Isa dan juga Idris. Allahumma ala al-nutqani wal Para ulama tafsir menyebut perkara ini daripada Wahab bin Munabbi, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, warodahum ajmain Allahu a'lam. Saya tidak ada ilmu tuan-tuan untuk menceritakan kelanjut perkara ini. Dalam ayat yang sedang kita bincangkan ni tuan-tuan, atad'una ba'la. Ba'la ni kalau kita belajar bahasa Arab, dia berasal dari perkataan ba'al. Ba'al ni maknanya jantan. Dan ia juga digunakan dengan maksud suami. Wa hadha ba'li sayyikha. Ini suami guru sudah pun tua alamnya Allah Subhanahu kisah tentang Nabi Zakaria jadi sebagainya ulama umahaminya sebagai satu berhala yang pernah dibangunkan dalam daerah namanya Ba'labakka Ba'labakka dekat Lebanon contohnya jadi berhala ini melambangkan matahari ada berhala lain yang di Small mereka melambangkan bulan jadi pada masa Nabi Musa alaihi berhala ini telah pun dilambangkan dalam bentuk manusia dengan kepala lembu duduk di atas kursi sambil mengulurkan tangannya sepertilah seorang yang mengambil sesuatu jadi patung atau bahala ni masih dapat dilihat dalam muzium di Mesir pada hari ini. tapi kebanyakan para orang Taksim mengatakan bahawa maksud ba atada'una ba'la wa tazaruna ahsanal khaliqin berarti di sini apa jua bentuk ibadah syirik Allah SWT, penyembahan, patung berhala bukan khusus kepada ba'la ba bakar yang kita ceritakan tadi tuan-tuan ni mula Taksim Adakah kamu menyembah patung berhala, وَتَذَرُونَ أَحْسَنَا خَالِقٍ Kamu tinggalkan Allah Subhanahu SWT sebaik-baik pencipta. Khaliq ini sebenarnya jama' dari perkataan khaliq. Yang berasal dari perkataan Yang berarti, Khalaqah ini kalau kita perhatikan dengan khamus, sehat adalah khamus dan varid. Sebagai jantungnya khamus dan aziz. Dia merujuk kepada mengukur dengan teliti. Boleh juga dia berertikan sebagai mencipta. Khalaq ini mencipta. Ataupun mengukur dengan begitu teliti. Jadi, bentuk jamaah yang digunakan oleh Allah di sini bagi mengisyaratkan bahawa Khalid mengisyaratkan bahawa ada Khalid sain daripada Allah tetapi Allah lah yang terbaik dalam berita kereta Ahsanul Khaliqin وَتَلَرُونَ أَحْسَنَ khaliqin. Ada pencipta juga alam manusia nak mengatakan dia boleh mencipta dia boleh cipta rumah dia boleh mencipta kereta tapi ciptaan manusia ni makin hari dia lihat makin ketinggalan tetapi ciptaan Allah SWT, tidak ada tuluk banding sampai bila-bila pun tetap dianggap yang terbaik kalau kata ini difahami dalam kita mengukur, tadi kita dah jelaskan khalak ini merujuk kepada mengukur 3 ataupun mencipta. Maka cukup jelas. Penggunaan bentuk jamak ini kerana kita mengakui sekian banyak orang yang mengukur, katalah mengukur kain ke, mengukur tanah ke, tapi Allah adalah sebaik-baik pengukurnya. Ketetapannya adalah yang terbaik. Dia mengukur dengan sangat teliti, rapi, serasi sehingga semua manusia dapat hidup dengan aman damai. Ikut kepada kemampuan masing-masing Untuk mengenaikan tugasan masing-masing Jadi Khalid Ataupun pengukur yang lain mengukur perkara bersifatnya Tak selesai Tapi kalau Ahasana Khalid Allah SWT dengan ukurannya tepat sekali Tak ada siapa nak pertikaikan Katakanlah Pentuan yang mulia Kalau kita nak bayangkan Khalid yang kedua ni maknanya pencipta Maka siapakah yang lebih hebat penciptaannya Tentu Allah SWT Penciptaan ke ataupun mengukur ke Kedua-duanya menentukan Ditentukan melihat kepada Allah SWT yang lebih segala-galanya Jadi penyebutan sifat Allah SWT Sebagai baik-baik mencipta Diperhadapkan dekat sini Dengan ba'al Bagi menggambarkan memanglah Tidak wajar ba'al itu untuk jadikan tempat Penyembahan Atada'una ba'ala Watadharuna ahtana khalikin Ayat ini kamu menyembah Baal kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta sebaik-baik yang telah mengukur dengan ciptaan yang tepat jadi sepatutnya seorang yang akal yang waras tentulah memikirkan Allah SWT adalah pencipta yang terbaik Baal ni tidak dapat membuat apa-apa bahkan dirinya sendiri pun buruk macam ni indah satu patung Itu dibuat, pun kita akan melihat berbagai sudut menampakkan kelemahannya. Dulu kita pernah bincangkan pada hujung surah Al-Hajj. Wa yasrubu humu zu ba'u syai'an Kalau datang lalat untuk berbuat satu kotoran pada wajah patung bahala ni, patung ni tak boleh nak buat apa-apa pun nak mempertahankan dirinya jauh sekali. Jadi kalimah aaba ikum aaba ikum Allah Rabbakum Rabbak Abaikum Al-Awwalin Abaikum, bapa bapa kamu jadi sengaja Allah SWT tekankan di sini, bagi mengingatkan agama Datuk Nabi moyang mereka yang sebenarnya adalah Islam, itulah Nabi Ibrahim Nabi Ya'kum, Nabi Ishaq Nabi Ismail Datuk Nabi moyang kamu, semuanya agama Tauhid semuanya pegang kepada akidah yang satu, Allah SWT yang Maha Isra, pencipta alam ini bukannya berhala atau apa jua yang kamu sembahkan itu Ya kata bila ini mukjizat rasul lalu datang ayat 127 fakad zabuhu wa innahu lamuhdharu illa ibadallahi almukhlisin mereka mendustakannya kan itu mereka pasti akan dihadirkan kecuali hamba-hamba Allah yang terpilih walaupun Nabi Ilyas ni tak bosan-bosan menasihati dan membimbing mereka nampaknya mereka terus ingkar akhirnya mereka dustakan kan itu mereka pasti akan diseret dengan paksaan untuk menerima hukuman atas penderhakaan mereka kecualilah Allah yang terpilih yang ikhlas yang telah pun disucikan daripada dosa mereka itu tak terkena seksa tetapi akan mendapat kemenangan dan dianugerahkan berbagai-bagai nikmat muhdarun itu, Tuan, ini tuan-tuan yang mulia si muhdar maksudnya dihadirkan dibawa iaitu lah berhala-berhala itu tidak jauh dari tempat mereka bahkan selalu hadir bersama dengan mereka walaupun demikian, mereka tidak dapat membantu atau membela kalau datang dekat dan juga hadir sekalipun, pun berhala-bahala tu tak dapat nak membela mereka apatah lagi kalau yang jauh apatah kalau berhala yang dia jauh lagi dah tak boleh memberikan apa-apa bantuan terhadap mereka watarakna alaihi fil akhirin salamun ala iliyasin inna kazalika najzi al muhsinin innahu min ibadina mu'minin kami tinggalkan untuknya di kalangan orang antara kemudian. Salam atas Ilyas. Semuanya demikianlah kami berbalasan kepada Muhsinin. Sungguhnya dia termasuk di kalangan hamba-hamba kami yang beriman. Kalau ayat lalu, muji Nabi Ilyas. Maka ayat ini melanjutkan lagi dan menyebut anugerah yang lain. Sebagaimana para Nabi yang dihuraikan sebelum ini kisah-kisah mereka. Jadi Allah beriman. Di samping anugerah yang lalu, kami juga tinggalkan abadikan untuknya Ilyasin. Nama yang baik. Pujian. Dan tutur kata di kalangan datang kemudian Salam sejahtera ke atas Ilyasin Itulah sebahagian daripada Balasan baik yang kami berikan kepadanya Sungguhnya demikianlah kami balasan kepada Al-Maksinin Kerana dia ni termasuk di kalangan hamba-hamba kami yang beriman Ilyasin ni tuan-tuan Ada di kalangan para qura' yang bacanya dengan kasrah Pada awal huruf Atas data Ia hanya satu kata Ini merupakan bacaan Nafiq dan even Amir sedangkan ulama-ulama kiraan yang lain bacanya sebagai Al-Yasin Al-Yasin yang mempunyai dua kata iaitu Al berarti keluarga Ali Imran Al-Yasin jadi salamun ala Al-Yasin Allahu taala tuan ni ada perbezaan di suluk kiraannya ni masuk di sini kalau Ali merujuk pada keluarga atau pengikut Yasin jadi ni Yasin di sini adalah Yasin itu sendiri kerana ini merupakan gelarnya ada pula yang berpendapat bahawa ini adalah merujuk kepada pembantu Nabi Ilyas samanya Ilyasa Allahu a'lam di sini penjelasan para ulama terhadap perkara ini masih lagi merujukan kepada wahayatan tariti madailisakat ni dahulu untuk kita fahami Allahu a'lam sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam alhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fiikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh